Якщо я помру, то ви теж зникнете? Я вас правильно зрозумів? Правильно. Це наша остання подорож разом із чоловіком. Незабаром ми зникнемо і розлучимося назавжди. А що буде зі мною, я теж зникну. Ми не знаємо. А якщо чесно, то просто не можемо тобі сказати, та ти і сам усе добре розумієш. Якщо була на світі річ, яку я ненавидів, то це будильник. Я ставив його далеко від ліжка, щоб зранку, коли він так противно дзвонить, піти його вимкнути і встигнути прокинутися. Але це не завжди допомагало, тим більше, що до звуку будильника можна звикнути і сприймати його як звукове оформлення сну. І тоді хай собі дзвонить. Я звикав до будильника десь протягом місяця, потім купував собі новий Таким чином у мене вдома була їх ціла колекція Якщо я дуже боявся проспати, заводив одразу всі Саме так я і зробив, щоб не проспати того ранку Бо мені треба було зробити ті кляті п'ять тисяч Розумієте? Але найгірший момент настає тоді, коли ти встаєш, робиш вигляд, що прокинувся, а вимикаєш усі годинники одразу і думаєш, що за важлива справа в таку рань? Хіба може щось бути важливішим за моє здоров'я, а значить, і за мій сон? Ні, немає в світі нічого важливішого. З такою підступною думкою, про яку потім шкодуєш довго, можна знову завалитися до ліжка і проспати. До дванадцятої. Того ранку, нещастя такі думки мене не відвідали. Я нормально прокинувся і поїхав до обласної друкарні. Я куди же ще? Директор Ігор Кузьмич. Добре пам'ятає, як я приходив до нього у рваних джинсах 8 років тому друкувати перший номер кур'єра. Ані паперу, ані грошей. Скільки разів на початку великої ери він мене виручав, даючи в борг то папір, то пластини, а то і друкуючи без оплати. Борги я повертав за зате й довіряв. Ні, Максиме, пробач, нічого не вийде. А по-перше, сам розумію, що це кримінал. А, по-друге, тільки це вже між нами – Позавчора ми вже починали друкувати комуніст. Що? Вночі. Надрукували десь тисячі з десять. І де його чорти взяли? Приперся. Довірена особа Зюганенка. По нашому виборчому округу. Наче хтось із наших стукнув. Сказати, що я був здивований? Ні, я був розлючений. Розлючений, але спокійний. Оце так-так. Така собі холодна лють. Леся не могла про це не знати. А хто замовник? А то ти не знаєш. Значить, адміністрація залетіла? Тепер аборт, а в ролі підпільної повитухи я? Чудово. Алло, Леся, це Макс. Ти звідки? З телефона А Ви з адміністрацією працюєте, наскільки мені відомо? Звісно. Лесю, нічого не хотів би зараз пояснювати, але я перевірив коротку історію цієї справи і добре знаю, що трапилося позавчора вночі. Максе, я не могла тобі сказати. Я так не думаю. Я не відмовлюсь в одному випадку. Вісім. Тепер вісім. Так і передай, через півгодини я буду в офісі Де мене зустрів люб'язний чолов'яга, улюблениць ремонтників Він довго крутив головою, хитав нею, чухав її, сопів нею Нею розмовляв, нею ж палив, сплював, слухав і думав і Він сказав, гаразд, ви не залишаєте мені вибором Це ще хто кому? Але треба було ще ту кляту газету макетувати, верстати, перевірити тексти, обробити логотип, фото, малюнки. І все це треба зробити так, щоб ніхто не знав. І я думаю, що за 100 баксів Саша це зможе.